Badalona Serveis Assistencials, l'empresa que gestiona el centre d'atenció primària de Tiana i Mungat, ha dut a terme alguns canvis organitzacionals i assistencials en l'atenció primària i ha consolidat d'aquesta manera un nou model d'assistència orientat a la fragilitat i complexitat del pacient. Una iniciativa que ha vingut motivada pels canvis socials i demogràfics de les darreres dècades. I per conèixer més detalls sobre aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon a David Baulenes, cap de Servei d'Atenció Primària de BCA. Bon dia, David. Hola, bon dia. Doncs hem fet una avançada d'alguns punts en els quals se sustenta aquest nou model assistencial, però donem-ne més detalls. Uh, bé, uh, més que potser donar-vos detalls sobre, sobre el model assistencial, en el qual, uh, doncs com molt bé no, es basa en la fragilitat i la complexitat del pacient, uh, doncs potser... Uh, i explicar una mica la justificació d'aquest canvi de model. No? Uh -huh. Sabem que doncs, des de fa uns anys el sistema sanitari públic comença a notar un esgotament, un cert esgotament de model, i això ho pensem tant doncs, des del punt de vista de sostenibilitat com des del punt de vista d'adaptació a un nou model de societat. No? Mm, sabem que tenim un dels millors sistemes sanitaris europeus, fa molt temps que ho diem, i a més a més això som capaços de fer-ho al cost més baix eh, de tots els països. No? Som el país europeu que menys part del producte interior brut invertim en sanitat i això fa que, doncs, que cada cop la situació del sistema sigui menys sostenible. Per altra part, el model social en els darrers deu eh, anys doncs, ha fet un canvi molt important i tant les necessitats assistencials de la població com les pròpies expectatives la gent respecte al sistema sanitari són diferents. Diferent, di, diríem no, que diferents factors han estirat l'acord del sistema sanitari. Per una part, sabem eh, que la població cada vegada és més gran, tenim un envelliment de la població. I per una altra, eh, i probablement estigui associat amb aquest primer, tenim un increment brutal de la prevalència de malalties cròniques. I quan parlem de malalties cròniques, parlem de hipertensió, de diabetis, de malalties cardiovasculars, de malalties pulmonars cròniques. Mm, I això fa doncs que la població que nosaltres atenem necessiti més i millors serveis. Uh -huh. Una mica això justifica aquest canvi de nou model assistencial. Per altra part, eh, nosaltres afegim un factor que ens sembla fonamental tenir en compte en aquests moments, que és el concepte de fragilitat. Eh? Mm, jo no sé si... Potser un exemple ho entendríem millor. Si nosaltres tenim un pacient home de 70 anys hipertens, diabètic i dislipèmic, aquest pacient fins ara se tenia d'una manera. I de fet no era, no era més que això, home, de 70 anys, hipertens, diabètic i dislipèmic. Aquest pacient pot ser que sigui un senyor de 70 anys, catedràtic en actiu, que és el pilar fonamental de la seva família que té una xarxa social molt gran, o pot ser un senyor que no sap llegir i que acaba d'enviudar. Amb la qual cosa els recursos assistencials que necessitarà un i l'altre són diferents. I aquí està on eh, nosaltres plantegem aquest nou canvi de model assistencial. No ens basem només en la comorbilitat, amb el número de malalties, l'evolució de les malalties, sinó que veiem a la persona com un sí, com una única cosa. I això ho fem eh, per un motiu, doncs, perquè eh, la persona l'hem d'atendre de manera holística. No la podem atendre pedaços. I que el ginecòleg faci la feina de ginecòleg, a lo faci la feina de torrino, i, i estiguem donant una assistència als nostres pacients parxejada i sense comunicació. És a dir, d'alguna manera personalitzar aquest servei que se li està donant al pacient i tenir-lo en compte amb tota la seva complexitat, no? Exacte. Exacte. Uh, a veure, això ho fem des de, des, de, des de dos punts de vista. Primer, des del punt de vista de la qualitat assistencial. És la, abordem el pacient amb una qualitat assistencial molt més alta. I per l'altra és perquè nosaltres pensem que fent-ho d'aquesta manera, és a dir, donant el recurs assistencial que necessita cada persona concreta, serem capaços... Uh, de donar l'assistència sanitària de manera més eficient. És a dir, farem que el sistema sigui més sostenible. Pensa que la nostra, eh, la nostra població, la població del nostre país, no, no parlo ara només ni de Tiana ni de Catalona, eh, parlo en general a Espanya, eh, o agafem dades de Catalunya. L'esperança de vida a Catalunya és de 84 anys en dones i de 81 anys en homes. A Espanya eh, sabem que el 4,6% de la població té més de 80 anys. No sé si és a l'any 50 o l'any 60, 2050 o 2060, diuen que es pot arribar a un 14%. Per tant, aquest increment de persones amb malalties cròniques, amb fragilitat, amb discapacitat, dos terços de la, de la població tenen una o més malalties cròniques. Sabem que el cost any de les estades hospitalàries de persones amb trastorns crònics es pot arribar a multiplicar per 5, per 25, perdona, per 25. Mm, davant d'aquesta situació, hem d'aplicar estratègies que ens permetin mantenir la qualitat assistencial que hem tingut fins ara i a més a més fer-ho de manera sostenible, fer-ho perquè això ho puguem continuar fent al llarg dels anys, igual o millor que ho feiem fins ara. Uh -huh. Aquest és un dels pilars, podríem dir pràcticament fonamentals d'aquest nou model assistencial, però em sembla que també hi ha d'altres punts interessants a tenir en compte, com per exemple la desburocratització de la consulta, no? també seria una altre dels punts que contempla aquest nou model. Sí, exacte. Uh... De fet, el que fem és reorientar les tasques dels professionals que, que presten serveis sanitaris. I això ho podem fer si coneixem les característiques de la població. El que fem és definir molt bé la població, definir quina és la seva comorbilitat, és a dir, quines són les seves patologies, el tipus de patologia és l'evolució, i quina és la seva fragilitat. I amb això elaborem una piràmide. Una piràmide on el pacient de dalt de tot, que és el pacient més complex i probablement fràgil, necessiti un, uns, eh, un tipus de recursos que no són els mateixos que el que, que el que té el pacient de la piràmide de baix de tot, que probablement és un pacient jove, sa, i que, i que necessita poc recurs sanitari. Per poder arribar a estratificar la població i donar el recurs que es necessita a, a cada estrat, eh, nosaltres hem de començar a eliminar tasques tasques que fan els professionals assistencials i que es poden fer en un altre nivell. I en aquest cas, això que apuntes de la desburocratització és eliminar de les consultes, eliminar de les tasques del metge i de l'infermera, tasques burocràtiques que pot fer un administratiu fora eh, del temps assistencial. I, per tant, amb això incrementem el temps que podem dedicar als pacients i, per tant, la qualitat amb la que tenem els pacients i passem aquestes tasques burocràtiques a un, a un estrat on són més on és més eficient eh, realitzar-les. Uh -huh. Però a mi no m'agradaria passar per al tampoc, d'altres punts, d'aquest nou model assistencial, d'altres canvis, com per exemple són la consolidació de la via clínica. Parlem-ne d'això, què entenem per via clínica? Molt bé, uh, aquest és un concepte bastant bastant innovador i que la nostra organització uh, doncs és pionera i que ho permet el fet de que siguem una organització sanitària integral una organització sanitària integral que tenim eh, tots els eh, nivells assistencials dintre de la mateixa gerència, dintre de la mateixa organització, tant hospital d'aguts, com sociosanitari, com l'atenció primària. Diguéssim que tots som del mateix pare i de la mateixa mare i que, per tant, eh, la comunicació entre nosaltres eh, és relativament més fàcil que en d'altres organitzacions. Això fa que nosaltres puguem definir una via clínica, una trajectòria eh, pel pacient i per cada una de les patologies, entri per on entri el pacient a qualsevol lloc de l'organització, tant sigui el servei d'urgències de l'Hospital Municipal de Badalona com si entra a qualsevol dels nostres centres ambulatoris o CAPS i, eh, o si entra eh, a nivell sociosanitari. Un pacient que entri per on entri i sigui hipertens, se li farà exactament el mateix estigui on, on estigui. I definim molt bé què és allò que se li ha de fer, en quin temps se li ha de fer, com ho hem de registrar i aquesta mateixa informació es pot veure des de qualsevol dels punts de la nostra organització. És a dir, des de qualsevol... Un nivell assistencial si una persona arriba a urgències i és hip pertença al metge d'urgències que la ten a l'ho millor per una torda de peu. sap què està aprenent, quin tipus d hiphiertència és, quina gravetat, quins efectes té la seva hipertensió perquè està dintre d'una trajectòria d'una via clínica dintre de l'organització. Un historial sí. clínic compartit, no podríem dir, entre els diferents centres que conformen BCA i també entre els diferents estrats que la tenguin aquesta persona. Sí, és cert, però uh, afegeix uh, algun tret diferencial. És a dir, una història clínica compartida el que fa és que tothom pugui veure el que ha escrit una altra persona. Una via clínica uh, afegeix un valor afegit, que és el valor de, que, de saber en quin punt està aquell pacient i què és el que li toca fer. És a dir, si uh, un pacient que li toca fer-se una espirometria, una prova en, en, un, en un malalt pulmonar crònic, uh -huh es descompensa i arriba a l'hospital i se li fa una espirometria, aquesta mateixa spirometria ja li serveix al metge de primària que li fa el seguiment o en el seu neumòleg i no se li repeteix la prova. O no se'l torna a enviar una altra vegada perquè el torni a derivar i torni a tornar a l'hospital. No, sé, no sé si m'explico. Sí, és, uh -huh. uh... perfectament. Uh... És a dir, que uh, la via clínica el que fa és que tingui no només la informació, sinó que sàpiga què s'ha de fer en cada moment. Uh -huh. i per últim a mi m'agradaria comentar un altre d'aquests canvis d'aquest nou model assistencial que és aquesta aposta per les noves tecnologies, també l'inclou no? També la també l'inclou uh, les noves tecnologies uh, bueno, probablement en l'entorn sanitari anem una mica més endarrerits que en altres uh, entorns altres empreses, altres uh, models uh, però nosaltres estem avançant molt en aquest sentit el tema de la història clínica compartida amb altres organitzacions. El tema de la recepta electrònica, el tema de poder demanar visita eh, via internet, el tema de poder arribar-se a comunicar amb el, amb el teu professional eh, a través de la pàgina web, el tema de la teledermatologia. Realitzem fotos a la consulta, que s'envien on time en el, en el dermatòleg especialista a l'hospital. Aquest fa la lectura, fa el diagnòstic, i contesta i en 24 hores el pacient té la resposta en el seu ambulatori sense haver segut de desplaçar, sense haver segut d'esperar una llista d'espera. El tema de la radiologia, poder disposar dintre de la consulta a través d'internet d'aquella placa que se li va fer a l'hospital amb el seu diagnòstic i la seva orientació terapèutica i aquella imatge la rep al metge de família de la seva consulta. Per tant, bueno, pensem que la comunicació en aquest sentit entre professionals i entre professionals i pacient, doncs és fonamental. És una nova via de relació entre metge i pacient, molt novedosa. No sé quines expectatives teniu dipositades amb això, sobretot perquè tenim en compte, donc ens apuntaves que una gran part de la població mèdica que teeu doncs, són gent gran i sovint, especialment doncs, és un segment que li costa més fer-se amb les noves tecnologies. No? Exacte, és, és, és totalment cert i potser per això el que apuntava abans no? que eh, en, el, en el món sanitari sempre anem una mica enrere eh, una cosa no es clou l'altra és a dir no, no és que deixem d'atendre la gent gran no és que deixem de eh, treure la gent del programa deixar de visitar la casa ni moltíssim menys o sigui, tot el que tenim ja ho tenim el que fem és aportar noves vies a pacients que les acceptin és a dir si hi ha un pacient que diu, escolta'm, perdona, t'importaria eh, en el seu metge, t'importaria eh, que vaig molt malament de temps, si el meu resultat de l'analítica és normal enviar-me un correu, per què no podem apostar per això? No? Està clar que aquesta via per aquest pacient jove que treballa no és la mateixa via eh, d'una persona gran, eh, però no per això hem de renunciar a començar-ho a potenciar, perquè és veritat que tenim aquesta població gran, però és veritat que el futur va cap a... La cap a l'altre costat, no? Sí. I el que, sí que, el que sí que tenim molt clar és que eh, dintre de, de tota aquesta reordenació assistencial, mmm, que ja et dic, que eh, les, les basem en, en, en la complexitat i la fragilitat del pacient i, per tant, no retirem serveis, sinó que, al contrari, n'estem afegint, mmm, els, els nostres objectius són molt clars. És augmentar resultats en salut i, mmm, i per augmentar resultats en salut el que fem és una valoració dels resultats preliminars del diagnòstic de salut de la població, detectem certs aspectes que cal millorar i doncs, els objectius els haurem d'encaminar a reordenar les estratègies de prevenció primària, de prevenció secundària i de prevenció terciària. I això ho hem de fer adaptant-nos a la situació de cada pacient. És a dir, això que em dius, pacient gran, pacient jove, el que necessiti, el que no podem fer és donar-li el mateix a tothom. Aquest seria el primer. El segon és millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties cròniques, el segon objectiu. El tercer objectiu és disminuir el nombre d'ingressos no programats en centres d'aguts i residències. És a dir, fer una medicina proactiva, posant-se nosaltres en contacte amb el malalt abans que el malalt es descompensi. Fins ara, a tot arreu, eh? no, no, no, no estic parlant de la nostra organització. Els professionals estem acostumats a treballar amb un model reactiu, És a dir, quan el malalt es posa malalt, va el metge i el metge li resol. Uh -huh. I en el cas dels crònics ens passa el mateix. Són crònics, eh, els anem pren la pressió, els anem fent les analítiques però els malalts es posen en contacte amb nosaltres quan es posen malalts, quan es descompensa la seva malaltia. El nostre model proactiu el que pretén és posar-nos en contacte amb el malalt abans de que la seva malaltia es descompensi i, per tant, evitar descompensacions i evitar ingressos i evitar que el pacient acabi urgències i evitar que el pacient acabi eh, a centres sociosanitaris. No? És allò conegut per tots de més val prevenir que curar, no? Sí, més, sí, més val prevenir que curar, uh, però això potser tu s'ho col·locaria més en una fase més baixa de la piràmide, en la, piràmide en, en la fase del pacient jove, en el que intentem augmentar la capacitat d'autocura dels pacients, eh? el, el, el conèixer la malaltia, el saber què s'ha de fer davant de la febre, el saber què s'ha de fer davant d'una grip. Aquest recurs de la informació i del mas vale prevenir que curar el situaríem una mica més avall. En el pacient que ja, és, que ja és malalt, que ja és uh, més complex, que té diverses patologies i que a més a més és gran, uh, és aquí on, on sí que pren molta importància el, el fet de la proactivitat dels professionals. D'acord, doncs Déu-n'hi-do la de tots aquests canvis que suposa doncs, aquest nou model assistencial de Badalona Serveis Assistencials, que és l'empresa que gestiona el centre d'atenció primària de Tiana i Mungat. Nosaltres hem volgut conèixer-lo més detall i ho hem fet amb David Baulenas, que és el cap de servei d'atenció primària de BCA. Moltes gràcies, David, per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Fins un altre bon dia. Fins una altra, adeu